بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرا برчом ми смо два пута били зајдно и ово је трећи пут а на vjerovatno након тога нећу се видети ја влак га он долази са Allah subhanahu wa ta'ala molim da dane bereketa u onome što smo se družili a isto tako bih nila i ta'ala da molim da dane bereket i večeras u našem druženju da se koristimo vi od je i ja odlaz bih ako se sjećate prvi puta kad sam dolazio govorili smo o traženu znanja iz knjiga Ja tako bilo? prošli puta kad sam, kad sam bio govorili smo o vrendu smutnji nerida Da, tako? I kako musliman da se ponese u takvim okolnostima. Spomenuli smo fitne koje mogu da dođu po pitanju potezanja sabljak, se sjećate kako su ashaavi postupali. I isto tako kako insan da se ponese u kada bude u fitne obuzele čak i učenjake. da tako kako gledi hakim u stedraku, rivajet od debu korelesa, vjerodosanim de lancan, nosilaca, da će učeni ljudi u bivajetu učenjak proći pored kabura i reći leteni mekani. Da sam kakva je srećina njegovom jesu zbog smutnje koje će učenjake da zadesio. Danas bi-edmirlahi ta'ala ukratko ćemo inša'allahu ta'ala spomenuti određene stvari, a ovo još nismo s braćom dole kod nas obradili, inša'allahu dole ćemo letanje obraditi. Da vidite u stvari kako ovaj ummet odnosno menheđi u ovome ummetu se u potpornosli poklapuje sa menheđima židova, kršćana i menheđom firavna. I o tom da će ono vrti in sha'Allahu teško vjerovati, tako? Da se može dogoditi da umet Muhammeda sallallahu aleyhi wasallam u pojmanju vjeri u praktikovanju vjeri, u odnosu prema Allahu azzavadžele i njegovem poslaniku, i šerijetu, i islamu, spadni na takav nivou da će biti identičan židom ili kršćanju. Je li moguće to obraćati? Moguće. Vi znate za hadif sigurno. Kolej bih imam mukhari usvomisahih, bih imam musim usvomisahih, bih imam mažu usvomisunen, bih imam abd al-rezakum musanifu, bih imam šeba musanifu, bih ostali. De kolej bih imam mažu, kolej bih imam mažu, bih imam bisheba, kolej imam bisheba? Ato čumeno je? Lala, sprenu, sloce, musanifu. Ihovo je sada sene dila naša prano se laca kolej imam bisheba spomni su me musanifu. ودى أبو رضي الله عنه يحي بن حدثنا يحي بن سعيد حدثنا محمد بن عمر حدثنا أبو السلم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه دي الله أبو صنعي صلى الله عليه وسلم يا حديث يا برد وقصة لتتبعن سنن الذين من قبلكم ورواية السنة من كان قبلكم Ovaj vajt kod ime miševi, sumnjate, menkane, oblekuni. Vi ćete zaista slijediti putele, postupke, dijela, obhođenja, onih koji su bili prije vas. Šibren bi šibrin. Ovaj hadith brašao Allah mi je svjedo nikoga do dana danas nije pojasnio. I da da o njemu pišeš i govoriš, nijećeš se لا يمكنني أن أترشد إذا أرشد أن أترشد 8 وذراعا بذراعا وآتر في أترشد حتى لو دخلوا جوحر الدعب لدخلوا بتموه ورواية بما كاركاژي كده بأوليشلي وغشتروا وروبو Ibi bi za njima un išli unutra. Le da kaltumuhu, ušli bi. Le se lehtumuhu i poveli mi se za njima. Rekoši ashabi Allahom postaniku sallallahu alaihi wasallam, a yahudu van nasara. Jesu li to Allahom židovi i kršćani? Kaže u rivajetu je kod Ibn-evišejbe i oni jezgoviti, kaže, fe meni zem, drugi. Kaže Haafiz ibn Hajar, Al-Azqalani, Al-Sharija. Jer yani imate danas koji se pojavio koji je odlomata na ništa ne uzima. Ibn Hajar al-Azqalani je bio poznao stvar, Al-Sharija, je tako? Da ko zna o tome šta? Imam Nerovi, Kurtobi, وسوسي بلا بلا تشاريه واكيد ايمان ومتى ها النيكونيه napisao ste na papiru na hajaru o pitanju prenosilaca po pitanju komentara al bukhari sahih fethu bari fethu al bari trines tomoa debeliye se stampa gde kažu ucenjaci la kitaba ba'da fethu ka ostali Učenjaci su svoj domov, nakon što su vidli števa pisao Hafir Ibn Hađer, rekli, nema knjige nakon Fetha. Mimo Korana, mnog no, knjiga haditha, onome što je Nisa napisao, to je. Kaže on u 13. tomu komentarišuću o hadithu, što je smo ga spomijeli. Kada se kaže Indijice postoji, kada se kaže spomene u hadithu, pasite dobro, židovi ili kršćani, To aludira da s tim Allah uposlenih s.a.v. cilja stanje njegovog umeta u vjenskim propisima, u praktikovanim pojmanom jerim. A kada kaže Rimljani i Perzijanci, to aludira na uređenje sistema, država. Obratite pažnju na ovu. Kada se spomenu u hadithu židovi ili kršćani, vi ćete rako raditi, vi ćete ovo, vi ćete ono, židovi i kršćani, stridit ćete njih, to se avudila našta šta? Na vjersko osvatanje i pojmanje vjeri. Ovdje kaže postanik sallallahu a.s.a. da ćete sigurno slijediti židove i kršćani. Ako uđu šibr, znači stopa po stopa, lakat po lakat, uđu u lupu, imit ćete za njim u lupu. Kažu braći učenjarci, subhanallah i lavin, je li moguće da insan Uđe u rupu, kažu nemoguće, Ja tako? Je moguće, ađi ja. Olaju, teško, pogotovo u gušteru u rupu. Braća koji su tamo u onome, u arabskom svijetu, znaju da guštari u pustinju koji žive, ulove životinju, gdje ide sa životinjom? Ude u rupu ili pojede na glicu mjesta? Vozi u rupu i jede je gdje? U rupi. Gdje vrši nuždu? U rupi ili vani? U rupi. Smrdljiva jazbina. Ako uđu židovi i kršćani u smrljivu jazmiru, da će muslimani krenut krenu će za njima, krenut za njima, u čemu? U ponimanju Allahove Đelešanu vjeri. Allahu akta, sada ste rećeni, ne moguće. Polako, inša Allah. Braćo, vi dobro znate da kroz istoriju Islama, a pogotovo danas se to uvriježnilo ovdje kod nas, Ja mi malo zaostajemo, za pojmanjem šarijatskih propisa za menheđima, za firak, grupacijama koji su bile, već ovo sad to počinje bujati kod nas. Da kad god se pojavlja neka skupina, menheđi, ili sekta u islamu, oni su sebe smatrali da su na istinu. Jel' ja tako? I kad nikome nisu dali za pravo, ne kaže da su zabljubili. I za ono što za se povode i ušta pozivaju, iznjedravali su dokaze li nisu? Ja što su? Odakle su iznjedravali dokaze? Da li su pratili govere učenjih, ili njihovi vođa, ili su govorili naš masu, ali osnova jeste Korani i Sunnet? Korani i Sunnet. Danas čak u arabskom svijetu ove i zakone dunjavničke koje su uveli, opet su stavili tamo, kaže, osnova kaže ovoga zakonodavnog sistema u ovoj zemlji, kaže jeste koran i sunet. Ostalo sve uvezi iz francuske i anglijske. Ali opet kaže, osnova je koran i sunet. Oći i onda kažu, i mi se čak na i u ovome, baziramo na što je koran i sunet. I svaka skupina, pa makar bilo u zavru, poput rofidija, poput džehnija, m'tezila, znači, moja rada dolazi sa koranom i sunetom. I to kako? Vješta. Kada čitate knjige moja tezira, učenjaka je tezira ko pozna arapski jezik, ne imamo drugo jedno postoje poput njih, ne imamo drugo Jedan koji je prihvatio rafidizam, šizam, bio koji bila sunija, pa prihvatio šijski medrem, kako kažu. I napisao je vraćo knjigu koja se zove Konačno sam posto upućen. Prije sam bio kao sunja u zabludi. Sada nakon što sam prihvatio se sa šizma, sad sam ja na uputi. I tako je vješto napisao, a, ulazeći sa ajetima, ulazeći sa hadijitima koji su kod knjiga Ehli Suneta, da onaj koji čita tu knjigu, ukoliko nebude ga vas sačuvao, o 70-80% ili će prihvatiti ono što on mu ljudi, ili će mu se pojaviti mnogo šubuhata u glavu. Wallahi braću. Ta knjiga je provedena na bosanski jezik čak. Na njoj je odgovorio Uthman Hamiz, jedan od čuvenih kovećanskih učenjaka i učenika, šeha Uthemina, rahimahullah. Što znači, čak i najbatannije ove koji su sklozu baatelju skupine baziraju se na Koran i sunnet i nudi ti šta sliku lijepu Također danas koji se meneđe pojavljaju kod nas. Isto ti nudi dokaze iz Kur'ana i Sunnata, dokaze iz Kur'ana i Sunnata. Međutim, da li su oni nešto došli sa novim? Ne, vallahi. Sad ćete kako se to identično poklapa što je kod židova i kršćana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala uopisujući židova i kršćana. وَقَالَتِ الْيَهُودُ بَنْنَصَارَ I rekli su Židovi kršćani, nahnu ebnau Allahi wa ahiba'uhu Pogledajte šta kažu. Kaže, kažu Židovi kršćani, mi smo Allahovi sinovi, djeca Allahova i njegovi miljenici, onaj koji je Allah šta, voli ili mrzi, voli. Ovo je govor Allah Azza wa Jalla. Hoće da každa su oni superiorniji ilot, svi drugi, pa čak i oni koji se poveli za Muhabbedom sallallahu aleyhi wa sallam. Razumijete u čemu se radi? Osjeća se superiorniji. Danas imate menheđe gdje se određeni koji se poveli ti menheđom osjeća superiorniji ima tebele osjeća. Osjeća. Ti si za njega našik, ništa ne uvijediću. Tajib. اجل لشان ودلي قل ان كانت لكم الدار الاخره خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين اقبره دي ميكوري اكو زايستا رئيس محمد زايستا اي سينانو شو تقولوا ده هي samo اخيره pripremlen za vas da لكم Samo vama, min duni nas, fa tamennu mevta, onda smrti poželite. In kuntum sadiqim, ako ste doli koji istin govori. Wa len yetamennahu abedan bima qadda me taydihi, wallahu arimom bil zalimi, ali nikad neće te smrti poželiti, a Allah dobro poznaje nas i lika, to je. Nosioci tav'ida, jihli sunneta veljama'ata, koji se pojavlju danas na našim teritorijama braćoj, koji sebe smatrao jedini nosiociima, isto govorim. Vidoma znate da postoji hadis o spašenoj skupini. Je l kako? Znate za taj hadis da će se ovaj med podijeliti na 73 skupine. Svi će u vatru rosim jedne. I ovo ovaj je od Abu Hurajre, Abu I on je do ovda ispravan. Nema nikake sumnje. Svi će u vatru sim jedne. Ja ajme će se pojaviti podijeliti u 73 skupine. I svi će uvratiti osim jedne ovoj je rivajeti ispraviti. Svi rivajeti koji dolazi nakon ovoga imaju u sebi slabosti. Ovo potražite pa ćete vidjeti. Jedni kažu, koja je ta skupna kaže Lopasani džemaan, džemaan. Drugi kažu, man, ashabi, na ono čem sam ja, i moji ashabi. Svi ti rivajeti imaju u sebi slabosti. Jedini rivajeti od Ebu Hurere jeste ovaj koji vjerodostaje. Da li mogu jedan drugog pojačati upitnik? To je ibnes. I svi kažu, mi smo spašena skupina. Uksimo bih lahja lalim. Allah mi je svijet obraćao, moja draga, i da imi kada govori tamo o minhađu u svome dijelu, minhađ odgovara jednom od Rafidija koji je napisao djelo, pa u njegovu odgovornjem, minhađu suneti nebavije, kažu ovaj Rafidija, kaži, i mi smo ta spašena skupina. Mi se sporimo ovdje. Ovi, oni koji smatrili sebe da su kod Ahi sunneta vrđamata, šarije matolide koji se pripisuju u tome, ovako ćemo reći, i odolim, od učenjaka, djede i tako dalje, jesmo li mi ta skupina, nismo mi ta skupina. A sad sebe, Rafidije stavljaju i kaže, i mi smo sigurno ta skupina. Odnosno svi drugi ovi sunnije su odavljati od džendeta, a mi smo od džendeta. Dakle svaka skupina kaže, danas se pojavljaju oni koji sebi garantuju ulazak od džendeta a tebe smata Novotarom. I onim koji se druži sa Novotarome i kaže od njega se diže Allahuma milost. To je. I zato Allah Đelešanu kaže, dobro, ako je istina to što odvolite, onda poželite smrti. Što znači ovo? Radite djela koja čas brzinski, što bi rekli mi, odesti susretu kao Allah. Braću me draga, oshabi, tabiini i ostali generacije, su žudjele za čime? Susretom sa Allah. Žudjele su i radile su sve na tome putu da bi se srele njim. Ja njim. Je li tako, kad čitate knjige, ono iz života Ashaba i Tabina, eto pogledajte, pa što vidjeti tamo, koliko su žudili susreta Allah aze ođelle, od odnosno da ga što prije sretnili. Gdje radili koja će ih u uđendet? Što prije? Međutim, ova skupina koja sebe smatra onim koji nosi ehli sunetu al džamati, koji su pašna skupina, ne radi na tome da sretnije svoga gospodara. A braćo moja draga, puteva vas danima فأنت أعلم أنه يكون مفيداً أعلم تقوم الله أعجب لأنه تقوم بها فإنه يأتي وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء إذا كانت تقوم بشكل صحيح من أن الله سنة و الله سنة وأن تقوم بشكل صحيح في Među njima šta? Postoji. I jedni drugima govore, kako kaže Ayla židovi kažu kršćanima, odnosno da kršćani kaže, oni su talašik, ništa ne vrijede. Isto također kršćani govore za židove, oni su također talašik, ništa ne vrijede. Pogledajte, danas mi menheđe kod nas koji postoji. Juče je bio jedan džem'at, jedan menheđ, danas koliko ih ima? Ja znam, braće, u meja draga za jedan slučaj, u jednog zemalja, tri bađe. Tri bađe. Jedan je sve protekvirio. Samo on, žena, još njegova skupina sklako treba. Ovaj drugi još uvijek ima poznati menheč. Ovaj treći je što bih rekli mi, ni tamo ni vam. Ovaj ne kontaktira s ovim bađom, ni s ovim drugim. Ovaj što u sredini, sve je pod rezervo. Dočim, ovaj nema nikakve suprutnosti. Dakle, postojiš u jednome uskome krugu porodice tri medheba, tri meneđer. Za jednog vrata da ima dva sina, brata. Dva sina ima. Jedan je protekfirio svoga babu i svoga ovoga sina, drugog, njegovog sina. Razumijete u čemu se radi? Dakle, radi so on meneđerima. Ništa ne vrijedi ovim, ništa ne vrijedi ovim. samo smo mi kako treba. Ja znam za jedan slučaj koji sam ja čuo sa u svih od jednog šeha, gdje je za jedan džemaat, džemaat Da li zna ko za taj džemaat? Džemaat briješće u Sarajebu. ko? A, ne zna. Dobro? To je da nam gore džemaat. Kaže džemaat, triješće. Ne vrijedi ništa. Džemaat triješće. Ja razumijete to čemu se radi? Identično sa onim o čemu Allah subhanahu R. Ta'ala govori, neminovnost poklapanja. Bileži im neviše u svemu usanifu, jer dosta nivajat od Abdullahi bin Mas Abdullah ibn Mas'uda, gdje kaže Abdullahi ibn Mas'ud, vi ste narod, govori znači kome, tabi'inima, koji najviše liči i židovima. Narod koji najviše liči i židovima po izgledu, po našanju narod. I nivajat sredjeći je od onaj, od Abu Muzaife, ja mislim, koji je također ima u sebi slabosti, jer Bahtari ga govori, beno si direktno od Huzajfe. Međutim, Bahtari nije slušao o Huzajfu. Huzajfu. Ali potpomaže govori Bajat koji od Abdovahinu Mesura, gdje kaže on, vi ste narod koji je najidentičniji najide, beno Isra'ilu. Karakteristika je jedan kod I sigurno će se dogoditi cijepanje? Sigurno će se dogoditi cijepanje. Sigurno se od sigurno Sigurno povođeni. Bračov, mismo smo spomenuli, ako se sječate, u predprošlom predavanju. Rivajet, koji bilježi, mundveru sume tevsiju, i također ga bilježi Ibn Kafir i kaže, kao govor, ili rivajet, kojih zabilježuje, bo davu tajanisi. Sa gledostanim ljancem prenosilaca. Da kaže Abdullah ibn Mesurud. I govor R. Masuda ovdje ne se uzeti kao njegov govor, odnosno da nije čuo Allah posljednikat, sada Allah ne je o čeka jer govor je o krupnim stvarima. Kaže, židovi su u jednom danu umili tri stotine gljerovjesnika, zatim su na tome mjestu gdje su i pobili podigli pijacu. I to smo spomenuli. I spomenuli se ako sjećate, govor Mohameda ibnog sinog sa dobrim lancem prenosilaca. Sjećate se, koji također biliš mrebi mili šejbe, samo nefu, da je Ibu Sine reki kanujarovne, Ana Bani Israil, krismateri i poslanici Bani Israil otišli od zabor zato što su uzeli knjige, naslijedili su knjige svojih vjerovjesnika u tom kontekstu dolaz. Da, dakle, kad su popovi vjerovjesnici kadavišnikoga nije bino da uzima da i podučava, oni su uzeli knjige i počeli su oni čitanju i ludma tumači. I staje u radmo se, otišli su u zabor. Ko narod čita? I ove gore ashaba i meselin kad kaže Karije Rome, odnosi se na generaciju sami Ravon od tabeina. Pojašnjavam. Da kada neophodno da narod ode u zaboru, kad nestane vjerovjesnika i otišli su. Dana se pojavla skupina koja braćo od učenjaka ništa ne uzima. Znate li za to? Žestoki. Jezik pun učenih. Probij sa koliko hoćeš im silazi se jezika. Od učenih ne uzimaju. Zbog čega? Zbog čega? Ova skupina, vi ste sigurno za njih čuli. Imali ste sigurno nekih od, od vas mogućnost rasprave sa njima. I smijavanje sa učenjacima, i smijavanje sa određenim dijelima. Jel tako ili nije tako? Smatraju s čime? Vladnim ludima. Kaže, radi za vladu, morđijama, raznim imenima. Zbog čega? Da se ti ne bi mogo da vratiš na njih. Zbog čega? Kaže Mojshakel Huveni. Od osnova, pa ste dobro, od osnova koje posjeduju današnje Haridžije i oni koji hodaju njihoj menhedlom jeste da sluši šta učenjake. Kada on sluši učenjake, kada kaže ovaj nevrijedni, ovaj prohupo, ovaj se podrozo, ovaj se potkreso, ovaj pa, onaj plaćenik, kome ćeš se vratiti da uzimaš Kome? Mome Šejho. Samo. Oni imaju svoje šejhove, lokalne, od kojih uzmaju znanje. Oni ti sruši sve učenjake. Ova je proglupa, ova je posto nevjerikovaj mordžija. Kome su ratit? E hadi kod mu šejha da čuješ. Sada, tako je isto obino kod Ben Izraela. Ben Izrael su popeli vjerovjesnici, ubijali su vlasti ke nag od toga. Otvorne se knjige za znači da čitali. Isto ovde. Oni njihovih koji za koji se povode, ne priznaju učene ljude i zatim otvore knjiga i onda ih oni njima tumače. Bileži imam avikum uvati i bileži imam mi usme sunenu ili musnedu. imam dva naziva o ovom dijelu. Da li mi neko znade kakva je razgaz među musneda i sunnjena? Pet maraka, inša Allah. Musned je, kad se po prenosi od zureda, znači pove se prenosi od mm -hmm. za, a sunnjen je… <laughs> ne, ne, ne, ne. <laughs> dobro slušaj lese da zna mu se treba čovjek moj dragog što sam spomenu mu se jeste da autor određeni odpočin sa imenom nekoga sahaba i onda shodno njegovom imenom uvrsti mutra sve hadise koji mi dolaze kako toga sahaba zatim drugog sahaba trećeg četvrtog petog i tako dalje Ne mora to biti da kaže da krene po abacijedi. Neki su redali, to je zove muđan, ako se reda baš po elifu, zatim ba, u ta, u ta, i tako da to je muđan. A musnijed jeste da kaže pošinjem prvo sa kome? Sa četvoricom Khalifa, pa tamo zabilježi sve haditha koje zabilježaju četvorica Khalifa. Zatim kaže onima recimo koji su desetorica obradan dženetom. Zatim sve zabilježi. Zatim kaže oni koji su prilo čili hijđir, pa zatim sve i tam zove. Tako da je. Ovo je musnijed. Muđan, kada krene sa elif, ba, ta, sa sve, sa Hrvatski, televizijski profske. Eta, znači, pogleda ima, ima određena pogleda, pogotovo fikska, krene sa čistoćom i tamo i prosto sve rida. To je sude, namiš. Možno i podvijedkoj. Dobro. Bilježi, znači, dari mi u slome sunjanu ili musnadu. Ali je isto da se razumimo. I bilježi maliku morate. Sa verzijom od Hasana, Muhammed ibn Hasana Šajbani. Ko je bio Muhammed ibn Hasana Šajbani? Ha? ...Muhammad ibn Hasad al-Shejbani. Barakallaha fiik. Bio je znači šta? Barakallahu fiik. Bio je učenik Abu Halil. Dobro. Braćo moja draga, on je premio muhattu od imama Malika. Znate li vi za to? Jedna od verzija muhattu imama Malika je njegova verzija. I to djelo je prevedeno na bosanskom jeziku. Da, tu majmanja. Mislim prevedeno na bosanskom. Kod mene muhattu ima 4000 hadita. Sve verzije postoji u njom. Doći u ovo djelo nema 2000. ماما مطه الحمد لله امام 4000 سف برزي امام مالك كانه لازم نطلع طيب بيجي znacovaje vaiat محمد ابن حسن الشيباني يجبر باي ذاتي اوت امام مالك كان اسمه محمد ابن حسن الشيباني ده <تصفيق> <تصفيق> Napisa jedno dijelo, napisao dijelo, Kitab al-Athar, dva tuma se štampa sa komentarom jedno jednu Afganija, dva tuma hanefinskog fiqha, gdje on točno bilažiti, prenositi ili vajet, i kaže, evo hanefa ovako, mi kažemo ovako, onaj originalnije dijelo popita hanefinskog metapa. Bio je pravnik čuveni, to svako tvrbi. Bio je izraz i tofasih, odnosno poznavao je dobru arabski jeziv. Hrviti glavove knjige kažu kodogleda u njom. Međutim, okarakterisan je kao ko? Morđija. I okarakterisan novo je, Novotarija ili je Novotarija? Je Novotarija to? Morđiza mi je Novotarija, braća akidlacka? Ha? Juste, braća. Naprotim, za njega ibnoh iban u svojome Al-Majđrohin kaže da je Pozivaču ja. da je Irjan. Dajao mi Irjan. Jero teži oblik notarije nije. Teži stanje u regisane nije. Jo ko ko. Vi ste naći da ljudi danas kažu koji meni međače kažem naklanjamo zoni kaže koji pozivaju na oltarvi. Ja tako je sa čurico. Neče kajaka kaže e dojedloje kaže biti notar. I praktično notaru hajde. Al pozivate notarju. Jo i tuzi nam ozanje niti ايوه ده محمد بن حسن الشيباني تكه امامو مت ايوه انت سدا قريت او قيتو مومتو دي ماما مالكه حدثني مالكه بريتشو مي كازا مالكه او يحيى بن سعيد ايوه لي او يحيى بن سعيد ابن العدل ابن عبد العزيز كويس بيو عمر ابن عبد العزيز بيت خليفه كل ابنيه تاعي بعت يا دروستا بابيو بيت خليفه Nije baš peti, bio je možda šesti ili sedmi, A, nije bio baš peti, pravedni, pravedni, pravedni peti. Pet. Ovo je govor Sofijana je sa slabim lancem prenosljavaca koji je bilo, že mamu termini. učenja učenjanstvo složilo na tome da je on kao peti pravedni halifa, pa gleda. Kaže Omer imun Abdul Aziz, danas prenosljavaca popun vjerodostoja, braći ovaj pravi. Kaže, menjala علما مجردا للخصومات اكثر تنقل طب علينا برده كو بده يطرح يده نحو العلوم يعني كو بده تراجهو عنيه و كو بده يماو عنيه هلكو كو بده يعني منجله samo da se raspravlja ها تنقل. أكثر, اكثر تنقل اكثر ذات شيء من مينياي صارو تشي سمينيات مينجيه مينياي وري باي توغي للخصومات كوبوده سوو فييرو اوزو باستو وري باي جوشي كوبوده سوو فييرو اوزو دامو بودي للخصومات samo da se raspravlja samo da se raspravlja اكثر تنقل kaže stanoće menheđer ili medhebe da menja. Ibn Badta avut toga evloga u godovom svome djelu spomeni ovaj li vajit i kaže stanoće kaže mjenjati vjeru. Ebu Mohamed al-Darmi nakon što navodi ovaj li vajit pojašnjava šta znači ekferet tenakul. Kaže stanoće mjenjati mišljenja ili sta, stavove. Stavno će minjeti mišljenja stavove. Ovaj rivajet, braćo moja draga, uzmite sebi kao gledalo jedno. I vratite se na stanje u Bosni. Znamo za braću, mi ba, na našem teritoriju, koji su, braćo moja draga, jučer, kad bi držao Ders, evo braće dole, koji su z mnoga teritorija, kad bi jučer držali ovako Ders, Povučio bi Sezar u obližnu džamiji, on mi rekao šta, jedna skupina, kaže, vam u džamiju, kaže, bit će nas puno, druga skupina u džamiji. Kaže, jedan brat, kaže, pa šeh, kaže, pa oni su novotari, mi izbjegamo kledati za novotama. Kaže, u džamiju, ovdje u džamiju, tamo. Danas ovaj, nećeš ga vidjeti po džamijima. Nego kažu, imamo ehli sunetske meskide, imamo novotarske meskide. Gledajte, braćo moja draga, ovo ehli sunetski mesjeđit, novotarski mesjeđit, posjeća me na jednu poglavi u fiqhom. Gdje se nalazi? o poglavi, ehli sunetsko-novotarsko, u rastavi braka. Talaku bin'i, wa talaku sunni. Jel' tako ili nije tako? Kaže, rastavljanje braka na novotarski način i rastavljanje braka po sunnijskim propisima. Je te razumijem. Talaq as-sunni i talaq braka kako treba sunnet i raseljanje braka kako ne treba novtaliya. Kako biva? Da li znaš kako? Rasva braka recimo novtacs, jer Kada? Kada je pusti u vremenu menstrualnog ciklusa ili je pustio u vremenu čistoće kada je sa njom Ovo je kako zvani novotarski rastava braka, novotarski način. A kako treba ispravni suninski jeste da je pustio u vremenu njene čistoće kada nema menstruacije i kada nije sa njom občio. Jeste razumjeli sada? Ovi su sad uzeli, kažu, mesliti suninski i mesliti novotarski. Braća, mi smo bili sa njima. Evo, braća, dole znaju. I šta smo sve dele rali, i sve šta smo vidili. Dakle, došao si do toga da kažeš mesljidi koji su novotarski i mesljidi koji su sunecki. Jedna mi kaže, ne da vam, me posjetio jedna, pa rasprava, djelujte braćo, ne zna rupnove namaza, ne zna šartove namaza, ne zna sastavne djelove namaza. Daja za sebe da kažem. I kaže da je on dajno. Citiram u ajete, on, prevedi mi, ako biva hafir. Citiram u hadizu, ne znam je arapski jezik. Ja li uči nekad davam arapskom jeziku, i među ostalog. Ne znam. Kaže šta kaže? Džamje su, kaže, institucije demokratije. Ovo ja znam da ne može iz njegovi glave izaći. Ja ne kažem, to ti je došlo od tvoga šeha. To ne može iz tvoje glave izaći. Ti nisi toliko na to ne stepenu. To mora, iza samo tvoga šeha i ti stuzao zlatno pravilo i radiš. Dobro, ja njem kažem, u vremenu Tatara, u vremenu Tatara, kad su Tatare osvojili Bagdadi, kad su osvojili Šan, Tatari su vraćo primili koj biva Islam, ali su napisali zakoni koji se ozove, zna o komu? Na turskom se kaže jazeqa. I oni su, Mongoli su, turskog porijekla, je li tako ili nije tako? Porijeklo ovdje od Turaka, jezik i mjestničan turskom. I kaže se jazer, jazer znači na turskom braću moja draga, pisani element, knjiga, pisa, sastavljena, što znači prvi što bi rekli mi kanun ili prvi zakoni koji je napisan. Gdje su oni napisali svašta što dobili i židovstva i kršćanstva i od islama. Je to tabulski sistem ili nije? Oni su tada vladali svim mesklidima, jel' tako? Svi mesklidi su bili ispod njih. Da li znači da možemo da kažemo da su tada mesklidi bili institucije koje pozivaju u tabutizam ili jasertizam? To niko nije rekao. Zati u vremenu imama Ahmeda, ovo sam sve rekao praćom, ja, draga su bile tri halife, i to sam spomenuo prošli puta, koji su bili na meneđu koga? Iretizala ili nisu bili? Koji su uvrli da je Kur'an stvore ili ne? Kur'an stvore. Je li Kufr ili Da li se tada može reći 19 godina da su tada meseču i dili džamije bile institucije? Iretizala, institucije stvorene iz Kur'ana? Niko to, braćan, nije rekao. Niko. Ali moraju biti novotari. Moraju pokazati svoj novotari. Zato što nisu se bazirali na ispravnih temetna. Dakle, vraćamo se na ovaj ribajet, gdje kaže, znači imam onaj uh, halife, on ima Aziz, ko bude svoju vjeru učinio, da mu bude cilj, znači samo da sa svijetom raspada, sa učenjacima da raspada, da on tačku na iz stavi, stavi. stalno će se u njemu koji ga pojaviti šta? Mijenjanje menheđa. Mijenjanje menheđa. Prije tri godine su bili ovde. nakon tri godine su ovdje, nakon četiri mjeseca su tamo, nako šest mjeseca su tamo. Evo, brata ovde, je ovdje. Ma je ovaj informaciju premijel, je bio prisutan. U idom džematu. Došla je nekome kazna da plati kaznu sudu zbog nekoga prekršaj koju radio. I sad jedan ustao kaže, braću, dreda, pomogu ima da skupimo, znači, da se brat, da brat plati kaznu. Kažu, šeh je to zabranio. Ne smiješ platiti kaznijem tavu. Kaže, sad je dozvolio. Je li tako bilo ili slično tome? Mijenjaju se stavovi. Ti, kada zastrupaš jedan stav braćova, nekid je glava, ali ima popuštanja. Ako sam ga sagrađo na ispravanim i jakim člostim temeljima, ne ima popuštanja, ne ima mijenjana. Nekid glava, ali se stavo ne smije mijenjati. Međutim, stalo mijeti, prekladati stavove, ništa drugo osim ovo što je opisao Omar ibn Apolo Aziz. Da oni koji budu svoju vjeru sagradiš na tome da raspravljaš sa ljudima, gdje god dođeš da rasipiš saf, gdje god je samo sti upravo svi su zavrudi, mora priznati on tenakul odnosno stalno mijenjanje menadžera. Braćo, hajde iskvi smo prethodno spomenuli na na početku da će ovaj umeturskim popis nas sjediti do velikršća. Stopu po stop, peda po peda, stopu po stop, i kad budu došli u mjesto uopće na чём se zanima, Autor, Ibnu Ba'lpa, umro od djesta 1987. godine po Hiđanju, trećoj Hiđatskoj stoljeći. I rekli smo je na pisao El-Ibane, djelo koje ima devet tomova. Sjećate se prošle puta kad smo govorili. I al djelo, al djelo. Uzeo je ovaj hadith i sanim je otpočeo knjigu. Prvi hadith, otpočeo sa njim. I zatim ga komentariše i među kaže šta? Ovo se kaže obistinno u mom vremenu u kojim živi. Umro braću 287. godine po I kaže da su muslimani tada počeli slijediti židove i kršćani u pojima nigerskih propisa, tada već to bilo. Zamislite krtek šta je danas, kakve sve ideje danas nam dolaze i šta se čujemo, svaki dan nešto nove, neke nove meneđe kako se grabe. Zati, i ovo spomenjemo bakla, i s ovim ćemo završiti, prilike 40 minuta na mistaklu, kaže on dalje nekoliko samo stranica, kaže, govoreći o menedžnjima, govoreći o, o slijedjenju, govoreći o nepoznavanju ne nebaziranju na temeljima, kaže, danas, u njegovom vrijeme, kada bi se, kaže, pojavio čovjek i koji bi tvrdio da je vjeruvjesnik, I da je on, ne samo pjerujesnik, nebo čak da ima svoj stvar u ubijeta, da on stvara i uzima, našu mi kada svoje sljedbenike u umetu. Zamislite, braćo moje rame, u ono vrijeme, što danas da dođete i, i pozivate u neki meneđer, u naidealniju metru sektaštva, naidealnije trocije palja, danas. Da dođeš sa bilo kojim idejom, da je samo protkaš sa islamom, naćeš sebi pristavice, sigurno. Osvom je Firaun. Istekla je da ćete deset minuta. Ne ove zemlje. Osvom je Firaun i njega smo spominjali. Nije samo svojstvo Firauna, braće, svojstvo židova i hršćana, nego čak kroz Allahove ajete kada tamo gledate, naće da je Firaun bio takav. وقال فيرعون كجمع تشانه الى كوي فيرعون ما اوريكم الا ما ارى يا ساويتويه ها دابوستو بيته اونكو كاكو سمعتني اسبراميا ساويتو بلاتي ميتو راديت ستوغودو مريكاجي ناريدي I kaže, ja ću vam reći i uputit vas, osim šta ilama sam ili rešavio, i uputit ću vas, sigurno ja, na put ispravni. Govor Firauna. Kaže, ja ću znači šta savjetovati vas, da činite djelak. I sigurno ću vas ja uputiti ispravnim putem. Govor koga? Firauna. Pazite šta kaže Firao za Musu? Kaže some narodu, Zeruni. Kaže pusti me Aptole Musa. Aptole Musa kaže puste me da ubijem Musa. Jer jedu rabbe i neka kaže po sobe svoga gospodara, nek mu pomogniš da bih rekli. Pustite vi mene kad ja ubijem Musa kod neka neko nebo. Jel ga drži kod da ga ubije? Nikoga ne drži. Ali šta ovo znači, svoj im ono znači kaže da ono naše poziva Musa jeste bavit. Ja treba da koga insana šta? Ostraniti. Jedna stvar. I zatim kaže Inni akhafu enđubedile dinekom. Ja se za zaista bojim da će vam Musa promijeniti vašu vjeru. Va eni udhira fil ardi fesada. I da se kaša, korećan promieni vašu, on će sigurno napraviti na zemlji šta pesadi meter. faraon. Poziva znači na mene džistire i kaže da ono što on smatra ispravno sigurno tako i ono što on kaže, nego mene džistire ispravan, jedna stvar, a onoga koji je posatu da lađa lešanu, smatra šta da udaljete da ga treba smahnuti jedna stvar, druga stvar njemu sluša od njega ništa. Zbog čega? Ako budete slušali njegov govor, sigurno je vašu vjeru promijit, vaš menhem će jednostav. A ako ne bude uspela da izmi sa svojim govorim golovima dokazme izmjeni menadžerskoj sam ja mama sagradio, sigurno će njegov gol proizrokovati fesad na zemlji, vjeri. Firanska I ovi menheti danas bracio moja draga, isto su prisuti kod nas okolo kao i hada, va stamu firullah li vekum, wa innahu gafurur rahim. Ako ima neko pojašnjenje kakuda, što znači Hajrudin Joški otšao. Moć Skuda. Malo no. dobro. Ja prešli na kod njega kući. Šalje, visko, je, je... Šalje, je zato, ja nešto njemu dođe. Ne znam, to to je. Umjer je smo rok. Ja sam kontaktovao sa njega. Znači, dakle, on ja, imam tri. ja ja, preč, ja ču ču sa njim. Ja. E. I reko mi da dođem nesen to što ću poslati. Ja. Aha. Sa ih je... između ostalo. E. Ja ja znam da on neće, da hoće vid, Allahu. Možda će. Mali, možda i 4. Trije, ne rekao. <gledan> ne, imali sam skušenje, jer je izvom. Jedno pitanje nije vezano s ovu temu, ono je vezano za, znači, izda suđi dan kad poslanik sam selem, znači, da, ovaj, izgledi umet iz dženema, znači, Aj. nakon čupata. Allah neće dozvoli da poslanik izvede koji su la laj, laj, laj, laj, šta se tu Na, laj, laj, la laj, laj, reći, umetu la laj, laj. No. Dobro, la ilaha ila Allah, ono što je poznato kod učenjaka, ima svoje šartoje. Jel' yes. tako? Yes. Da li vraćo puh koji zgovara ninsana la ilaha ila Allah, donosi njemu spas od džahemske uh, vatri? Ovo eh? ideologia <laughs> Ne znam da iko je zastupao ideologiju. Onda isto tako Poume i Faraon vjerni. Jer on priznao gospodara Haruna i Musi. tako, kad se davio... Da li znači puh koji izgovara ilaha ilala insana, može spasiti džehennema? Vječnosti džehennema? A govorimo samo o džehennemu, vječnosti džehennema? Može, kada može? Pred smak svijetna, uzim u to zadnje. Ako bude izgovorio pred onaj... Tako znači, uziraj šeraraj. Šta je uziraj šeraraj? Čovjek primi islam. Čovjek primi islam i izgovori šehad i zatim preseli jer sa babo jeste, jeste kad je došao kaže lov poslanče kaže da da kaže da li da primi islam da se molim kaže primi islam zatim se moj primio islam pogino je ma do radim zato kao oni islam učinjaci kada čovjek ima šerijatsku zapreku u tom kontekstu nego šerijat može ga spasiti o jedna stvar druga stvar svodori vai eto koji bilješ hakimu somya mustadako ha e kad je kod hakima mustadako vidiš gdje da u somya sunna sa vjerozostojnim lancem prinosilaca. Međutim, sada kopka mene, ovaj mi vajet, da je govor poslanika s.a.v. je Huzayfi'im govor? Jer se islamsku činjacim u hadithi onaj... rasprava se ovdje oko ovog U svakom slučaju čajk da je Huzayfi'im govor? Ne može ga Huzayfi'im reći, osim da nije čuo ovog poslanika s.a.v. Ovo je jedna stvar. Druga stvar jeste na se u mu... Vodi se polemika i kusamo ga sadrža, jer se nalizu njim evo mojadija, kojo karakterizam kao morđija. I ovaj hadith ide u prilog morđija. Bežuti, isti ovaj sadrža haditha je pranešen sa drugim lanser praneša sa bilješ ga kratiba al Tako da pojakša, ali kao govoro muzeifi. Mustafa al-Adavi, govorit še vam Ono što je ispravo kod mene jeste vakfu, odnosno govor Huzefe, ne govore Allah posljednika, Fusala, govor Allah, posljednika Fusala, nije vjerodostan u prinesen. Međutim, opet Huzefe ne može ureći osim da nije čuo vjeru vjestnika. Zbog čega? Jer kaže Soma Hadizom, pred krajem sudnjega dana, pred krajem smaka svirka, što bi rekli mi, pred sami sudnji dana, nestajaće islama poput kada nestaje boja sa odjeći. Gledi, gledi, sve karika po karika. I ljudi neće znati, kaže, šta je namaz, šta je zakat, šta je post, šta je, šta su obredi hađa. I govorit će samo la ila, i kaže, uzdignut će se, kaže, Kur'an u jednoj noći. Vrijeme neznanja ili ne? Vrijeme totalnog neznanja. I ništa neće na Dunjavuku ostati, osim la ilaha illallah. Pa će ljudi govoriti, bit će pitani, zbog čega to govorimo, sta je to, kaže, ne znam. Zatekli smo naše očeva, da je kažu, pa nahnu naqul leha i mi je, kaže govorimo. La ilaha in Allah, ne zna značenje. Sile, tabi im koji prinose ovaj rivarit. Kaže, Huzayfi, Huzayfe kaže, ništa im to neće koristiti. Ovako kaže Sile. I tri puta je kaže ponovno. Zatim se kaže Huzayfe okrenu no meni i kaže, tunđi minana. Ona će ih kada spasiti, patria. Dakle, s hodom imamo, znači kada čovjek ima opravdan razlog, kada kaže šehadet, kada mu koristi na sudnjem danu, opravda šavijetski razlog, primio islam, pa zatim preselio, primio ga, radi. Ili stanje ovoga apsolutnog, totalnog neznanja, kada će Kur'an biti uzdignut, ništa od njega neće ostati. Ništa, ni hard jedan. I narod će živjeti u takvome džeh neznanju. I ljudi će samo izgovarati La ilaha ila Allah. Ovdje su vidjeli dostuni ili vajetu da sahaba prineseli sigurno po ovom pitanju, da će u nam biti uzdi budu. I je ostati već. I ovome kontekstu ovaj šehaad koristi. Dobro. Hadis u muslimu. bude, znači, sviju šefaat, čini i meleke, i dobri, i šehidi. I Allah postani svojem, onda će činiti Allah Čeala Šaadu. Jer Hadis, poznat u I zatim će Allah Čeala Šaadu poslati da izvade iz džehennema svakoga onoga koji u svojome srcu ima zrno. Mifqan odrlati minel iman. Zrno imana. Mifqan jeste mjera koja je teška četiri cijelih nešto grana u gram iman. Mifqan. Znači, zrnčica malog imana. Pa će Melek i reći, Allah razvijel, kako ćemo ih prepoznati? Kako ćemo prepoznati te koje trebamo da izvedemo sada iz Čehnebske vatre? Šta kaže Allah Azza wa džel in ima? Prepoznat ćete ih čime? Po tragovima suđud. srti. Odnosno, vi znate da kaže Allah poslanih sallallahu oljevo srme da se čini serda sa koliko dijelova tijela? Sedam. Sedam dijelova tijela. Zatim kaže Allah poslanih sallallahu oljevo srme jer kaže, kaže vatra ne jede dijelove tijela sa kojim se čini srda. Na onaj način će me neki prepoznati one koji će su zaslužili izvođenje iz jehremske vatre. Zašto ki ja kažem neki la ilma lena ilma ma ništa ne znam osim po naradu i kaže nemamo mi znanje osim onoliko koliko se nas ti podučio. I kad budete rekola ja šaro one koji su izvinite iz vatre kako će onim kaže ne znam ko su ti I reći Allah, prepoznačiti po, znači, tragovom sedu, odnosno dijelovi tijela, kaže, vatra ne ide, dijelo je tijela koji su, znači, koji su čimna sedu. Zajubno. Morđije su koji Mor smatraju da la ilaha illa je dovoljno insan da ako ga kaže, ne životu. I nikad nikakva dobroga dijela u svome životu ne uradi šefa'atom ili oprostom Allah-uđa da šamhu, ući u džarnevnu. S tim, da nije također počinio Allah-uđa da šamhu, širka kufra. Ovo je govor murčino. Zašto? Zato što oni ne smatraju djela od imana. Jel tako ili je, nije tako? Dijelo je namaz i dijelo. Oni su, znači, dijela izostavljaju iz imana i kaju samo šta? da seca i govor. Ništa drugo. Djela ne ulaze kod njih u iman. Doći kod jehne sunata, uh, djeva su sastani dio ima osnova ima, nema bez djela ništa. Zato je Ravla Želešano kaže, u, u, ulazite u dženet, bimakumtum, tamelun. Zaslužili ste dženet, ulazite u njega ili naslijedili ste ga sa onim što ste, radili, ne izgovarali ili u srcima nego s onim što ste radili. Sada je neophodno da u Allah i da vam bude propračeno djelom. Pempero, jel? Dobro. Da li je razvojeno, kada upitavim taj vjerski sadržaj, tako nešto svečno razumiješ, da li da se vidi na lice i tako to? Odlađaj razilaženje po ovom pitanju postoji kod svarima islamski učenjaka. Čak jedni razvojava i je vredanje crtanih i islamskog sadržaja. Stalna komisla za fetve je izdala svoj stav po tom pitanju, i tako da razilaženje postoji kod islamski učenjaka po ovom pitanju. Dobro i sam kako mora da kihbjega ali vjeruj imeni se to događa čak i kad smo bili onaj na studijima tamo u islamskoj školi u islamskim školama onaj nekad se zna dogoditi oni kažu ovo je od, od osnova i šta je ja za da sin da inse nešto da, da da nauči ili neuk kada sin samo pojasni tako da a ona za njem ja ja mi gleda za magistar mogu da sđrgo brdo pitanja nešto mislim da nisi jedna stvar Topunio, sam završio. To je. Uh, nisi rekao koji je onda pravom putu. Sve si nam rekao, razumiješ, e, gledaj, ja sam samo, onaj ova tri govora, tri desa što smo imali, od prilike, ono što ja Ej, sam, stavili smo samo da sam vodi opreza o sebi. O svojoj suprvi, o svojoj djeci, o svojim prijateljima, o svojim braćim muslimanima. Da se ne zaliječi, Ja tako? O tome, to je koji je na pravom putu onaj koji se drži korana i sunete. Svakako. Naravno, svako tvrdi da se drži korana i sunete. Yes, svako, tvrdi. <tipi> svako tvrdi. Svako tvrdi, vallaj. Jel, jel ti ne tvrdiš da se držiš korana i sunete? Koliko možeš, je li tako? Onda godno se držim i koliko mogu. Znači, ti nisi na korana i sunete. Držiš <tipi> se korana i sunete. Trudi se, insani, Svaki ja sam ubijeđen od vas, da se da bude na korana i sunetu. Koliko može. Šta misliš da ima? Kaž <laughs> Znam to. Govoreć u jednoj skupini. Govoreć kaže, oni pomušavaju, oni kada želije da kaže uradi od ljudi, da prisilje ljudi, da spoznaju Amaha kao što li kada znaju Jerovjesnici. Danas je pojavila skupina ljudi koja želi od tebe da učini stroj, da poznaješ Akidu i Tevhidi, da poznaješ Amaha i Đelešanu kao što gada znaju Jerovjesnici. Je to bravo? Jel se ljudi to primijetili? Postoji skupina Menheđa. Kogod ne bude poznao <kli> Allah'a za vađali li teha ili akidu, tako i tako i tako, nema ima, potrebuje, propavlje. Iman Tejmije ovo smatrag u novom pretjerivanju. Dobro. Ja sam to htio djelov prošli puta da nesam ako nije ovo tematika pa neće beno nositi. Okay. U fetama to kaže nam je. I kaže danas je, ka, u njegovir postoji kad je onih koji želi da od naroda, natje na svijet, da mora poznavati Allah'a povjerestom, braćom, to je nemoguće. Nemoguće da je, da današnja generacija pogotovo poznaje Allah za rešanu jaqidu i tawhid, kao što je gao poslanik Muhammed sallallahu sallam ili ashabi, nemoguće, braću. Mora biti kiksovanat, mora biti da neko slabije razumije. Kaži mu te mi je među ostalog, subhanallahiladim, vallahi, braću. Kaži mu te mi je kao što postoji razlika u ljudima, u njegovim tjelesnim obnicima. Pogledajte, oni malo brša. Pogledajte, hađi malo puniji. Pogledajte, brat, vi su 190, a ja vi su 170. Kaže, postoji razdoriko s ljudskim tijelima i gradi, fizičkoj snazi. Isto tako je kaže Allah subhanahu wa taala stvorio rastolik ljudi u pametni i razumijevan. Limit brata jeste da razume toliko, a ovaj kaže onaj ništa ne razumje, ni sa, onaj kaže sve razumio. I sada dođete do kombre i sili i mene da ja mogu razumjeti kao što je posljednjih sa sam, sam razumjeti tauhid. Ne mogu se bačati. I govorim, taj ne kaže, to je ne može se dogoditi. I kad pogrešim se koji tako traži, danas je pojavila gradacija koji to traži. A jasno to je to u nego interes ima još možda još koje pita. A, ja sam inače bio hođa, ja u Hođara zumeć. U se si bio? Ne. No. tako? Zna, zna. <laughs> Kako znaš? Zna. <laughs> Zato što mi pričao ti? A ja pričao sam jedan puta. Dobro, da li, li primer radim? E, Da li je razlog ne Zašto ne bi bilo? <laughs> Dobro. Prva stvara, dakle, Allah poslanjih, sallalahu alihi vasarama, je bio imam. Zorbi što muotarija ima. Pa ti ćeš da boli i pa poti muotarija. tako i nije tako? Savjetovat ćeš vallaje. Mada je teško obstaviti. Nemoguće, znam ja. da je. Savjetovat će, ali ko možeš. Obstava ko da laze Ja nisam hoće. Ja završio srednju, mislim, školu, školom, završio fakultet i nisam hoće. Ne mogu niti mogu dobiti poslovi, kad bi niti priznaje diploma, pravi mi svaka neki tamo da, da, da, da, zapletki. Da, da. Ne, ne, nemogući znači. I kad bi postavi ja bi kad bi došao sada, ha, dođeš sada, budeš hoće. Ima da biraš i da radiš po šerijatu, na kakva kafeterije propisano, kako znamo, kako migava. Ili da budeš novatar. Ti nećeš biti novatar, pa ćeš šest ljudi tako i tako, ništa ne zbaci. Došao Ima, ali, znači, hoćeš li uspjeti ostati da ne praktikuješ navotarije i ne pozivaš u njih? pita. moguće. Ne moguće da to što sam ja iz iskustva to vidio. Ali, Allah je kadar da vrijeme izmira. Pa, mine se vrijeme. Bilo je, znači, braćom moja draga vremena, vremen mama Ahmeda, kad imam Ahmed udaran zbog svog menedža, ako će zbog nosilbe arhideha i sunata na džamata i stalova. Uda Zatim je došao halifa koji ga je u dvorac svoj pozvao da mu se uduši. Da jede i spava i pije u dvorcima halife i on njegovadjec kaže zalogaja nije uzimao tih dana kod njega. Kad je vidio koliko je sati, vratio ga i raza. Jeste mi razumijeli? Nakon onoga što je proživio, Allah subhanahu tada ga počasti oči ime i tata se sunet opet ponovo oživi u pridelju. Nije ništa nemoguće. U Allahe nije nemoguće, braćo, od 90. godine. Jer bilo što od suneta tra, nije bilo što je. Danas postoji, postoji problema, postoji, postoji tuše, šta, ali braćo, od generacije koje dođe nakon nas, možda će imati olakšanje. S tim da ne treba činiti medveđu uslugu da se i što ima mamo suneta ugasi. Razumijete o čemu govorim? Imate, braćo moja draga, ljudi koji svojim postupcima i idejama i fetvama i stavovima kao da namjerno hoće da ono što se ožive za njih 15 godina. Razumijete? Kad se dovodi nekim problemom, ovom govorim iz iskustva iz arabskog svijeta. Neki se problem dogodi. Uradila ga određena grupa, o karakteri sada takva i takva poput nas. Ko kaže: "Abe, abi je kažu brade tamo vamo gotovo." Jedna grupa koja se vpisuje odajalo jednom shehu jednom pokretnom menadžu tajom. samo oni stradaju. Svi stradaju već. Svi stradaju. Ja se samo za njiho mešić zatvori i njoj prostor sve zatvori prostor. Niješ ti će moći štampati knjige, ni ti je prodavati, ni ćeš moći doći u džami, dakle njaš kako treba, kako što moraš danas radiš, mora će te je protivati, primjer radi, ja govorim. Zbog čega? Zbog medveđe uspugi. Ibn Temije, vraćo, kaže, ovo su pravila koje mora da isti musliman poznaju. Kada su muslimani nejaki, nejaki, nad njima je da postupaju po ajatima, sobren o ajeti na strpljivosti. Jesmo ni jaki ili smo nejaki? Nejaki. Šta da radiš? Strpi se. Mi danas baš razgovaramo, evo kad smo bili u putu gore u jednom postupu koji se dogodio kod nas, jedna grupa ga uradila, loš postupak sklozi negirali su neki monker na najmoguć, naj, najgori način. I taj postupak i mi snosimo. se toga. I mi koji imamo veze s tim, mi ti zniđemo A glasnost zbog čega? Jer je to učinio čovjek identičan nama. nam. Zbog određenih stvari koje se recimo dogode ovdje u zemlji, zbog određenih pojedinac ili menedža, vjerujte mi braća, stradaju ljudi koji su pod 2000 km odavde udalje. Vjerujte mi braća. Vjerujte mi braća. Zbog nekontrolisanih postupaka, stavova, menedža, što oni kažu, strada čovjek 2000 km osanac, odavde, odavde, negde na studiju. Nema veze nikadke sa njima. Zato, ne smije se dozvoliti, braćo, onaj, dava je važnija od moga života i svakog daje u Bosni važnija dava. Život. Ne je ništo manje od toga. Važnija je dava da ostane i da se širi, da se radi, da se poziva, nego život moji svi daje u Bosni. Nijesu vrijedni. Jer ovo što se događa, braćo, u moja vi morate biti svjesni da 90. godine, pogotovo vi stariji, znate da nije bilo nikakve brošurice na tržištu osim ilmihala, ili takvima, ili glasnika. I preporuda. Ime Molim? Dobro. I preporuda. To su bili, govorimo, štampaća, onaj štiva, ako se može tako reći. Danas, pogledajte, načete razno, razne literaturi. Jer tako, prevodi se, štampa se. Blagodat, Allah. Blagodat. Ne se u ovo braće ugasiti, ne se učiniti postupak da se ugasi. Makar ne bilo rezultata, ali se ne smije dozvojiti gašenje, mora se strpiti i raditi. Ne smije se požarivati i neka medleđa usluga da kažeš ovo je riječ, zvalim u njegovo lice, pa da, budeš, onaj, da dobiješ nagrod najveću. Zatim, nakon toga, posljedice svi snusi. Ej, man, pa takvi biblioteka u vekama u svijetnosti. Na parking bitima slikama. Ja. Jepo, je, je, jako firo. O sistemi, ja, ja znam braće, ne znam braće, ne znam Samo su učili iz Azerbeđana, iz Dagestana, ljudi, studenti, koji su naučili arapski jezik, kaže, znali bi otići kod šejha njihovog, seoskim. Ne imam radi, ništa, kako ne smijem ništa. Kaže, ko biva, radimo kod njega na nadnicu, na polju. Ste razumjeli? Radi ko je bila, kopaju žito, kopaju, ona kaže, zemljicu smo napravili, zemljicu na, na, na, na plantaži i kaže tu Tudevi, kaže, posle sabaha do jedno 8-9 sati sa njim učili. Nakon toga, ko bila, kopam. Da nešto uči. Ali začas, braćo, ovo se može vratiti, začas, sa medveđom i slugom, kako ja kažem. Ne se to da zove. Instan treba saboriti. Nije lijepo, vallaha. Najpreći, recimo, pogledajte koliko imate Daji, a koji su završili svoje studije, čak i ministrate, nima zaposlenja, tako? Nema. Završi insan 8-9 godina, boraviš, tamo duđeš vamo nazad, i islamsku školu završiš, srednju i fakultinu, opet, opet ti traže, opet ne vrši matno da možeš da, da, da radiš sa masom ljudi, ne možeš. Braćo moja draga, kako kažu udba kako je radila prije rata, kad bi vidi kaže pametne glave, koji dolazi iz inostranstva, kada bi se škola vanivarila u arapskom svijetu, pa se vrati nazad, nisu ga zapošljavali da bude imam u džematu. Ili da bude nešto? Ne, nego kaže davno mu posao negdje u kancelariji. Administracija. Da nema kontakta s ljudima. Jeste vam razumjeli? Da nas isto samo događa na jedan perfektniji način. Završiš šta, vođeš vamo, da onda pomiješ nekome, uski krugu 20 ljudi. A dok neki novotar tamo može da dodrži hudbu da ga sluša deset hiljada ili pet hiljada ili dvjesta, ili pestu, a ti ne možeš. Ali Isma mora savoliti i mora raditi na pozivanje odnova zaveđene. Pa makar, braćo ja vam kažem opet, kad mi svi daje glavu položile, ne smiju dozvoliti da se ugrasi uvo što je započete. I ovo je prečuo od svih nas. Jel? Gdje smo završili, Allah nas nagrada u svakim doblom. Amen a <sweak>